Cu fetița cea, din mișto, te îmbraci frumos Toți băieții urcă după piciorul tău vengos Femeile în vârstă te acuză că ești am nu te compar cu orice fel de forță. Chiar dacă produci barul de pe băieți ești fi tu fată bună, dar tot acurvă arăți. Ești producătoare și viața e mișto Când îți miști nu mai prin casino te o pui cu bosti la 40 de ani Ce au mașini, mașini și sunt full de bani Primești cadouri scumpe, inelele cu o piatră Ești fată de șteaptă, îți place numai să stai capră Este o vagabondă și multe mai cunoști Îți plătești viața cu corpul, trebuie să recunoști Ești o vagabondă Îți place la orizontan Îți să produc tu corul, Unului real Ești o vagabondă Îți place la orizontan să produc tu corul, Unului real Ești o vagabondă Îți este la orizontan Ești o vagabondă Sunt acum să câte toate curvele Târfele, gunoaiele, toate producătoarele Ce dacă sunteți curve, este o meserie În care se câștigă mai bine ca primarie. primărie Fetelor vă rog! Continuați, produceți pe fraie, produceți pe ratați haide nu mai stați faceți banul, grup u ieșiți și voi în stradă dezveliți vă latrul agațați un client și du-l la un hotel Profită de postarea barul de pe el nu sta nu te risca nu mai cât timp ai te tură folosește -te de ea. te de șapte și mergi la pupuret stai da, e gâf între patru pereți Asta e adevărul ce mama drag ce faci femeia cu curul fac șapte vezi cu capul ești to vacabundă orizontal. Vă suf totul lubrire, ah. This Este fuck up one two. Vă la Managerul te are grijă de tine Ai fi că știi chiar foarte bine Îți iei de așa cum ți-a promis Două chile de sira și trei luni de sifilis Este o vaca bontă, îți la orizontal se să produc tuturor cu unul ireal Ești o vaca bontă, îți la orizontal se să produc tuturor cu unul ireal Este o vaca bontă, la orizontal Ești o vaca faca pontă vacela horizontal. Toci se produc cu corululuiui real. Este faca pontă acela horizontal. Toci se produc cu corululuiui real. Este faca pontă vacela or horizontal Este faca pont voi horizontal.